Sydney Opera House, un alt simbol arhitectural al orașului cu o destinație total diferită și construită în urma podului cu circa 40 de ani, este opera din Sydney. Amplasată pe o limbă de pământ numită Long, se scrie B-E-N-N-E-L-O-N-G, ce închide spre Est, Sydney Cove, un golf mai mic, construcția e o operă arhitecturală unică în lume. Privită din exterior, clădirea operei sugerează fie cochilii introduse una în alta, fie un vas cu pânzele larg desfăcute. De la distanță nu impresionează prea mult prin dimensiuni, dar forma este realmente seducătoare și inconfundabilă. Probabil nu întâmplător această imagine a făcut ocolul pământului prin intermediul vederilor. La televiziune, pe pliantele și ghidurile turistice, creind în mintea tuturor celor ce privesc cu asociere automată cu însușorașul Sydney, dacă nu chiar cu Australia. Construcția alcătuită din două rânduri de cochilii aparent egale, dar identice ca formă și simetrie. Înălțimea maximă este de 69 metri și atinsă de acoperișul sălii de concerte, concert hall. Înălțimea fațadei este de 185 metri, iar lățimea de 120 de metri. Acoperișul e format dintr-un număr de un milion de plăcuțe de ceramică alburie, ce dă o plăcută strălucire întregului edificiu. Frumusețea ansamblului mai e dată și de reușita ambinare a marmurei și granitului cu betonul, sticla și lemnul. Un număr de 26 de camere pentru aer condiționat pune în mișcare 2850 m cubi aer pe minut. Ferestrele ocupă o suprafață de 6225 metri pătrați și au fost aduse din Franța. Structura funcțională în interior e perfect adaptată diferitelor activități, iar dotările tehnice sunt la cel mai nivel înalt tehnic și tehnologic. Nu e cazul să insist asupra acusticii ideale obținută prin îmbinarea ingenioasă a materialelor folosite, combinată cu cele mai recente soluții tehnice. Estetica arhitecturală și ambientală din interior demonstrează nu numai o mare maestrie a specialiștilor, ci și un gust rafinat al proiectanților și arhitecților la care s-au adăugat, sigur, o seamă de reputați muzicieni și muzicologi. Ca orice instituție de acest fel, în realitate un centru al artelor și spectacolului, Sydney Opera House adăpostește zeci de seli cu destinații diverse. În total sunt o mie de încăperi. Cele mai importante și mai frumoase și cele mai încăpătoare sunt opera, teatr și concert hall. Sala de concerte pe care am vizitat-o este, în ciuda imensității spațiului interior, o bijuterie arhitecturală și un exemplu strălucit de decorațiune interioară. Calitățile acustice excelente sunt verificate pe loc de vizitatori, toate grupurile fiind invitate să cânte un fragment cât de mic din orice melodie pe care o cunosc. Concert Hall poate primi 2679 spectatori, fi mult mai încăpătoare decât sala operei, 1547 locuri. Orga are 10.500 de piese și gazdele susțin cu mândrie și poate pe bună dreptate că e cea mai mare din lume. Printre sările principale se numără și drama teatări cu 544 locuri. În istoria nu prea îndelungată a edificiului, a fost dată în folosință în anul 1973, au existat și momente spectaculoase. De la idee până la realizare au trecut aproape 25 de ani. Iar inaugurarea a avut loc în 1973 în prezența reginei Elisabeta a ii cu spectacolul muzical Război și pace de Prokofiev. La un moment dat s-a înregistrat o ruptură între concepția arhitectului danez John Whitson, se scrie W-I-T-S-O-N, proiectantul principal și autoritățile australiene, Deosebirea de vedere a fost atât de mare încât s-a renunțat la continuarea construcției potrivit concepției inițiale, fiind înlocuită cu soluțiile specialiștilor australieni. Obiectul litigiului l-a constituit structura interioară a edificiului. Sydney Opera House găzduiește anual circa 3.000 spectacole și alte manifestări muzicale și artistice la care participă circa 2 milioane persoane. Sub aspect pur turistic, opera din Sydney prezintă unele elemente de interes – E vizitată anual de peste 300.000 de persoane, iar prețul de vizitare este de 10 dolari. Vizitarea se face numai în grupuri organizate, explicațiile sunt oferite de ghizi specializați, buni cunoscători ai tuturor aspectelor, de la istoria construcției până la programul de spectacole în curs de desfășurare. Esplanadele și terasele și falezele din jurul operei se întind pe mai multe niveluri, cele mai multe servicii turistice, birouri de informare, restaurante și baruri, aflându-se la nivel inferior. Pentru spațiul, sute de oameni forfotesc care încotro, dar cei mai mulți preferă plimbarea lejeră și odihna pe băncilă de lemn cu fața spre ocean, desfătându-se cu mișcarea lentă ori rapidă a zecilor de vapoare ce defilează pline cu pasageri încoace și încolo. Puțin mai aproape de oraș, pe faleza ce face legătura dintre opera și Circular Quay, E o animație mare tot timpul, unii merg spre cele șase debarcadere pentru a se îmbarca pe vapoare cu diferite destinații, alții se îndreaptă grebi spre stația de autocare pentru a pleca în programele turistice la care s-au înscris. Sunt însă și foarte mulți gurăcască, atrași de saltimbanci, clovd, cântăreți, grupuri de tineri animatori care se manifestă în cele mai ciudate feluri cu costumații colorate, insolite. Aceste imagini amintesc de ce se întâmplă la Paris, pe esplanada de la Beaubourg. Centrul de artă Pompidou. Mi-a rămas în memorie un tip costumat în Statuia Libertății urcat pe un podium de unde chema lumea, pentru a se fotografia. Cerea un dolar pentru gestul lui. Revin la clădirea operei pentru a accentua caracterul ei de unicat arhitectonic. Datorită acestei trăsături, construcția e avută în vedere de specialiști și autorități pentru a fi nominalizată pe lista UNESCO a Patrimoniului Mondial ca bun cultural. Nu știm dacă intenția s-a a materializat, dar simpla preocupare în acest sens e o mărturie a valoriei excepționale. Dacă se va fi întâmplat acest lucru, ar fi pentru a doua oară când o operă arhitectonică modernă își găsește locul pe lista UNESCO. Se știe că primul bun cultural de acest fel e întregul ansamblu al noi capitale a celei mai mari țări din America Latină, Brazilia, terminat în anul 1960. Darling Harbour această zonă se află în partea de vest a orașului, la câteva minute de centrul Propuzis. Îți trebuie câteva zile pentru a vizita toate punctele de interes ce funcționează aici. Iată câteva dintre ele. Panasonic IMAX, se scrie IMAX Theater. Este expresia tehnologiei ultramoderne în materie de film. Mai mult decât spectacolul pur tehnic destul de complicat și mai greu de înțeles pentru oameni ca mine, ar putea interesa efectul acestei tehnologii sofisticate asupra spectatorilor. Mai simplu de explicat, aceasta constă în senzația foarte aproape de realitate că te afli tu însuți în mijlocul imaginii respectiv al acțiunii din film. Pentru a realiza acest efect realmente spectaculos, fascinant, ecranul e de 10 ori mai mare decât cele normale. Dacă vizionarea unui asemenea film Constituie o atracție prin ineditul tehnicii utilizate, o vizită la acvariu are cu totul altă valență turistică. E vorba de delectarea oferită de viața submarină reală, dar la fel de fascinantă prin diversitate și frumusețe. Așa cum arătam într-un alt capitol, acvariul din Sydney e cel mai mare din lume și a plăti 10 dolari pe bilet nu e un efort prea mare, cu atât mai mult cu cât astfel particip la o adevărată lecție de zoologie marină. Tunelul lung de câțiva zeci de metri îți permite să admiri, cu o nouă soluție tehnico-expozițională în acest domeniu, o cantitate imensă de apă în care evoluează sute de exemplare de pești din diferite specii. Stă parcă să cadă pe tine, creindu-ți o senzație stranie de teamă. Tunelul, realizat din material sintetic, e de fapt o boltă pe sub care treci în deplină siguranță, admirând totodată în condiții optime splendoarea faunei submarine. Pe partea opusă se poate continua aceeași tema oceanului cu vizitarea Muzeului Maritim Național. Exponatele te invită la reconstituirea unor importante expediții efectuate în ultimile 300 de ani de-a lungul coastelor Australiei de mari navigatori. Ambarcațiuni întregi sau numai ceea ce a mai rămas din ele, ustensile și obiecte tehnico-gospodărești, fotomontaje și echipamente maritime, hărți și documente din diferite perioade îți permit reconstituirea unei activități marinărești, deosebit de spectaculoase, în ciuda istoriei scurte pe care o evocă. Apoi, dacă ești interesat de un tablou aproape complet asupra trecutului, prezentului și viitorului Australiei, poți vizita Powerhouse, se scrie P-O-W-E-R-H-O-U-S-E, Museum, se scrie M-U-S-E-U-M, cel mai mare și frecventat muzeu al țării. O pată de culoare de natură asiatică și cu puternic iz chinezesc este dată de chinez, se scrie C-H-I-N-E-S-E, -E, garden, se scrie G-A-R-D-E-N. Este cu totul altceva decât Chinatown. Are și Sydney, așa ceva și merită vizitat. Grădina chinezească te transpune în atmosfera specifică a acestei țări, prin vegetație, pavilioane cu arhitectură minionă și filigranată, peisaje într-o arhitectură odihnitoare, ochiuri de apă lângă care pot servi un cei chinezesc, în stil chinezesc. Harborside Shopping Center este unul dintre cele mai atrăgătoare puncte de interes pe lângă zecile de magazine, de la cele mai elegante, scumpe și luxoase până la cele cu prețuri accesibile. Mii de turiști se opresc aici pentru valoarea și diversitatea culinară. Zeci de restaurante se înșiră unul după altul și dacă ești un bun specialist în gastronomie, nu-ți va fi prea greu să-ți dai seama că te afli într-un Babilon al bucătăriei popoarelor, de la cele arabe și australiene la cele indiene sau chinezești, de la cele mexicane la cele italiene, etc. Diversitatea etnică a restaurantelor determină și mulțima pestriță de oameni ce voiau să le încerce calitatea produselor. Darling Harbour este cel mai aglomerat loc din Sydney în seara de Revelion. Jocurile de artificii, spectacolele, peisajul ce se desfășoare... Cel urban feric în spate, cel aquatic și dinamic în față, adună aici peste 200.000 de oameni care vor să sărbătorească într-un mod original și simplu trecerea de la un an la altul. Un loc aparte ocupă în peisajul lui Darling Harbour un mijloc de transport insolit. Este Sydney Monorail, un tren-tramvai acționat automat care alunecă pe o șină din beton cu ajutorul unui ingenios sistem de roți orizontale și verticale, mai mari și mai mici. Viteza nu este mare circa 30-40 km pe oră, dar tocmai aceasta îl face foarte turistic, întrucât îți permite nu numai plimbarea plăcută la o înălțime de circa 20 de metri deasupra carosabilului, ci și observarea din alt unghi a zonei prin care circula. O călătorie cu monorail este o experiență unică în Australia și îți creează o cu totul altă stare față de aceea de la sol. Am observat, tot traseul nu are decât câțiva kilometri, dar stațiile la distanțe de circa 0,5 km una de alta, fac o foarte bună legătură cu mijloacele de transport convenționale de la sol sau subteran, ca și cu principalele puncte de interes maxim. Monorail trece și prin imediata apropiere a lui Darling Harbour. Sydney Monorail este cu totul altceva decât faimoasele mijloace de transport de mare viteză și pe distanțe mari existente în Japonia. El seamănă foarte mult cu ceea ce am văzut la detroit în Sua. Având o denumire interesantă, People Mover a mai întâlnit ceva asemănător la Sevilla în anul 1992, când frumosul oraș spaniol a fost gazda expoziției universale organizată cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la descoperirea Americii. În Darling Harbour se află și câteva baze sportive care vor găzdui o parte a întrecerilor sportive olimpice. Pentru cei interesați de evocări istorice, altele decât cele pe care le află în orașul propriu-zis, o scurtă călătorie pe apă pe șosea sau cu trenul până la Paramata înseamnă cunoașterea celui de-al doilea punct în care europenii au stabilit o așezare umană după Sidney. Aici, capitanul Arthur Philip a găsit un teren fertil propice dezvoltării agriculturii, gândindu-se că ar putea deveni un fel de grânar pentru noile colonii din zona. Încă din anul 1790, un deținut eliberat, pe numele James Rose, a înființat o fermă, iar cabana construită de el, refăcută ulterior, stă mărturia acestui început al agriculturii Australiei de azi. În Paramata, suburbia a Marelui Sidney, situat pe fluviul omonim, se poate vedea și gospodăria celui care era socotit părintele industriei lânii din Australia. Johan se scrie J-O-H-A-N, MacArthur se scrie M-A-C-A-R-T-H-U-R. A creat acolo o fermă de ovine, iar astăzi muzeul înființat în fostele a careturi evocă viața adusă de fermieri la începutul secolului trecut. În anul 1799, la Paramata s-a construit ceea ce apoi s-a numit Old Government House, azi muzeu pentru a o deosebi de cea actuală care se află la Sydney. AMP Tower Recunosc că am o anumită voluptate pentru panorame largi de la înălțime, fie asupra munților, fie asupra orașelor. Acum, după ce am hoinărit prin atâtea țări de pe toate continentele, nu cred că super pe cineva dacă prefațesc curta mea experiență pe cea mai înaltă construcție din emisfera sudică, evocând câteva episoade de altfel trăite în alte mari orașe ale lumii. Îmi amintesc cu câtă liniște m-am îndreptat spre Tour Eiffel, 320 de metri, din centrul Parisului în anul 1980. Oricine își poate imagina cum arată capitala Franței privită de la această înălțime. Peste 10 ani, repurtam un succes de mare prestigiu pentru mine însumi. În momentul în care m-am aflat la înălțimea de 447 de metri a... CN Tower din Toronto era platforma fixă de belvedere situată la cea mai mare înălțime din lume. CN Tower este el însuși cea mai înaltă construcție a lumii, 553,50 de metri. În Moscova, turnul Ostankino de 540 de metri are platforma de belvedere la 330 de metri, dar situarea construcției la periferie nu îți oferă cea mai frumoasă panoramă a zonei centrale, Berlin, zona din fosta rege, oferă turiștilor o frumoasă privire panoramică asupra întregului oraș. Când l-am văzut de la 207 metri, Berlinul era împărțit în două, dar de la acea înălțime m-am putut lăuda că am vizitat și Berlinul de vest. În Mexico City, Tore, latino-americana, 189 de metri, tronează suveran deasupra orașului cel mai popular din lume – la etajul al 38-lea am vizitat acvariul amenajat la cea mai mare înălțime. Puțin mai la nord-est, circa 3000 de kilometri, se află cerebrul și obositorul Manhattan, cea mai dinamică dintre componentele Marelui New York. Unul din zgârie norii cei mai înalți din lume, Empire State Building, 381 de metri, e situat chiar în centrul insulei, oraș. De la această înălțime îți dai seama că Manhattanul este într-adevăr o insulă, iar alți nori îți par niște clădiri oarecare. Doar dinspre sud privirile se opresc spre World Trade Center, un ansamblu arhitectonic format din trei construcții, dintre care se detașează The Twin Towers, cele două turnuri gemene cu 100 de etaje fiecare și o înălțime de peste 400 de metri. Într-o altă metropolă americană, Chicago, nu puteam rata panorama orașului și întinderea de la lacul lui pe care e situat, de la înălțimea de 443 de metri a lui Sears Tower, cea mai înaltă clădire de pe tera. până în anul 1996, când la Kuala, Lumpur, capitala Malaeziei, s-a dat în folosință un ansamblu de două blocuri turn cu înălțime de 500 de metri. Pe aceasta nu am apucat să urc. La Beijing am avut două experiențe la înălțime, am urcat pe terasa celei mai înalte clădiri din țară, un complex hotelier cu 209 metri înălțime și 50 de etaje. Alte câteva superlative pe care le-am atins se numesc olimpice turn din München, 290 de metri, Montparnasse din Paris, 210 metri, turnul din Sant Antonio, Texas, SUA, Cairo Tower din Egipt, turnul olimpic, înclinat din Montreal, Euromast Space Tower, Rotterdam, Olanda, Rialto Tower din Melbourne și alte atâtea. AMP Tower, cu înălțime totală de 305 metri și cu platforma de belveder situată la 250 de metri deasupra nivelului străzii, e situată în plin centrul orașului, dominând arogant cele mai înalte construcții din jur. E drept că doar câțiva zgârie norțășnesc dintre sutele de construcții ce formează o pădure amorfă îndinsă la picioarele lui. Înălțimea de 305 metri nu îl situează printre cele mai semețe construcții ale terei, dar australienii se mândresc cu recordul de a avea cea mai înaltă structură de acest fel din emisfera sudică. Din punct de vedere al plăcerii în sine de a admira orașul de la înălțime, A.M.P. Tower a fost de neevitat pentru unul ca mine. Mai mult, mi-am permis să profit de amabilitatea administrației și l-am vizitat pe timp de zi și seara. Turnul a fost dat în folosință în anul 1981 ca ultima etapă a unui ansamblu arhitectural ce cuprinde la poalele turnului un mare număr de magazine, circa 200. Împreună cu acestea, AMP Tower formează Center Point. O altă trăsătură tehnică a turnului constă în aceea că pilonul propriu-zis este susținut și stabilizat de 56 de cabluri puternice care îți lasă impresia de la distanță că e un fel de plasă în care nu prea poți avea încredere. Lungimea totală a acestora este de circa 1500 de kilometri, adică distanța de la Sydney până la cel mai mare oraș din centrul deșertic, Alice Springs. Capsula turistică, denumire dată de mine cu mulți ani în urmă, segmentului de construcție din partea superioară unde se află platforma de belvedere și restaurantele, poate primi în același timp 960 de persoane, dar acestea trebuie repartizate pe toate cele patru nivele. Cel superior, platforma de belvedere, sub el un salon bar cafe iar cele două inferioare sunt restaurante. Cele trei lifturi de mare viteză pot transporta 2000 de persoane pe oră. O asemenea călătorie durează mai puțin de un minut. Foarte puține turnuri înalte au în capsula turistică două restaurante și un bar. Ambele restaurante sunt revolving, deci turnante. În schimb, platforma de belvedere e fixă, dar acest lucru nu te împiedică să admiri orașul din toate punctele cardinale. Așa cum sugerează pliantul turistic al AMP Tower, orașul poate fi vizitat începând chiar cu turnul. Chiar dacă procedezi astfel, nu te vei alege decât cu panorama, fermăcătoare într-adevăr de ansamblu și cu poziționarea anumitor zone și puncte de interes. Blue Mountains Cine își propune sau își permite să rămână mai mult timp în Sydney după ce va fi vizitat cel puțin câteva dintre atracțiile orașului, se poate aventura și pe unele trasee din apropiere. Se poate îndrepta spre Hunter, se scrie H-U-N-T-E-R Valley, se scrie V-A-L-L-Y, în nord, unde va degusta cele mai bune vinuri australiene la una din cele 77 de ferme viticole care au adus faima Australiei în întreaga lume. Sau cei tentați de plajele înșirate una după alta pe sute de kilometri de coastă își pot organiza mini-vacanțe estivale în condițiile unui turism impecabil. Amatorii de turism montan, inclusiv de sporturi de iarnă, se pot deplasa circa 150-200 km spre sud-vest, la granița cu statul Victoria, unde se află Snowy Mountains. Denumirea însă arată că aici este zăpadă îndeajuns, dar nu tot timpul anului. Din păcate, n-am avut suficient timp pentru niciuna din aceste zone. În schimb, în ultima zi de ședere în Australia, am avut șansa de a ajunge în Blue Mountains, munții albaștri, situați la circa 100 km vest de Sydney. Numele nu le e dat întâmplător, o culoare albastră se degajează aproape tot timpul, dar dacă ai neșansa unei vremi închise, nu te vei putea bucura nici de panorama munților, nici de culoarea specifică. E exact ceea ce s-a întâmplat și în acea zi de 1 februarie 1999, când norii ne învăluiau la înălțimea de aproape 1000 de metri, iar spectaculosul ansamblu stâncos al cătuii din trei stânci de forme asemănătoare, numite chiar The Three Sisters, cele trei surori, de la punctul numit Eco Point, abia dacă le-am zărit conturul printre nori. Munții albaștri au o valoare excepțională sub câteva aspecte. Pentru istoria aborigenilor, iau semnificația locului pe care aceștia au trăit fără întrerupere până astăzi. Pentru istoria Australia, sunt munți peste care au trecut primii coloniști pentru a vedea ce se află dincolo de această barieră naturală, socotită la început insurmontabilă. Sub aspect geologic și natural, Munții albaștri sunt mai vechi decât Grand Canyon și aici au crescut pentru prima dată eucalipții, iar astăzi unele specii continuă să fie specifice doar acestor locuri. Toate aceste trăsături, care trebuie proiectate pe fundalul unei frumuseți neobișnuite a peisajului, ca și existența peșterii Genolan, se scrie G-E-N-O-L-A-N, din apropierea orașului stațiune Catumba se scrie k a t o o -N. MBA conferă munților Albaștri un statut aparte de valoare naturală excepțională în Australia. În consecință, încă din anul 1989, organismele specializate în protecția cu prioritate a unor asemenea valori au nominalizat zona pentru a fi înscrisă pe lista patrimoniului mondial. Dacă această intenție nu a reușit până în prezent să se concretizeze, faptul se datorește probabil unor alte priorități în acest domeniu.